Čitanje svetog evanđelja po Luki. Zlava te, gospodin, zlava te, masimo. U one dane zatrudne ili saveta žena Zaharina i krijaše se pet mjeseci govoreći, tako mi je učinio gospodu dane ove u koje pogleda name, da me izbavi od sramote među ljudima. A u šesti mjesec poslan bi od Boga Anđeo Gavrilo u grad Galilejski po imenu Nazaret, djevojci zaručenoj za muža po imenu Josijev iz doma Davidova i djevojci bješe Marija. Jušavši ušavši k njoj reče Anđeo, radoji se blagodatna Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. A ona vidjevši ga, uplaši se od riječi njegove i mišljaše, kakav bi ovo bio pozdrav. I rečo joj, Andjeo, ne boj se Marija, jer si našla blagodatu Boga. I evo začećeš i rodit sina, I nađeni ćeš, nađe dna, denu ćeš ime Isus, a on će biti veliki i nazvaće se sin vječnjega i daće mu Gospod Bog presto Davida oca njegova i carovaće nad domom Jakovljevim bavijek u i čas u njegov neće biti kraja. A Marija reče anđelu: Kako će to biti? Kad ja ne znam za muža, i odgovarajući reče joj anđeo, Duh sveti doćeće na tebe, i sila sve višnjega osenit te. Zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće, te, nazvaće se sin Božiji. Je to je saveta rođaka tvoja, i ona zače sina u starosti svojoj, I ovo je šesti mjesec njoj koju zovu nerotkinjo, jer u Boga je sve moguće što kaže, a Marija reče, evo sluškinje, gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj, i anđeo, otide od nje. Mijesti blagovešti, dino, hvala svetlog i radosnog praznika braćo i sestre praznika kome možemo pristupiti sa mnogo strana koji se možemo svrnuti iz mnogo uglova i sa svake strane steći ogromnu korist za naše duše a eto mi razmišljujući Odakle da mu priđemo Sjeti smo se reči svetog apostola Jakova Jezik, mali ud, ali velike vatre zapali Rečju Boga blagosiljamo Tom istom rečju proklinjemo I zaista reč veliko oružje. Veliki dar Božji čoveku. Jedna od stvari kojom se razlikujemo od sve ostale tvorevine. Reč. Kada je koren njen u reči Božjoj postaje oruđe kojim umnožavamo od Boga nam date talante jer kao što je Bog Logos svim Božji ovaploćena reč Božja ono što vidimo u Bogu nevidljivom tako isto i naša reč predstavlja našu misao ovaploćenu kroz reč Misao naša dobija vidljivi izraz. I zaista, rečju, rečju tiranina narodi su nestajali, kulture se gubile. I u današnje dane vidimo kako je reč zlopotrebljena. Ali eto, ima, ima reči, Vjerovatno se mnogi od nas I sećaju, i u duši su im ostale reči koje Su nekako izmenile čitav naš život. Jednom čuvene, I u duši ostale kroz sav život i ponete u večnost. Ima i reči, koje su rešavale sudbinu naroda, koje su ostale upisane u knjigama istorija naroda, da se svakda pamte i da budu na opomenu budućim generacijama. A ima i reči koje su bitne, koje su bitne za čitavo čovečanstvo. Reči jednom izrečene, i za sve nas čitav u večnost ponešene. Reči evanđelske braćui i sestre. Svaka reč u evanđelju, svaka reč Gospoda našega Isusa Krista jeste neizmerno blago, neizmerna dragocenost. To što nam može doneti život večni jer on koji i jeste život naš onih je izrekao hale to izuzimajući речи gospodnje što se na reči naše reči ljudske vidimo reči svetitelja reči velikih jeraraha Vasilja Velikog, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatostog, kako su oni dar reči kojim je Bog dao umnožili, kako te reči bruje i sad kroz svu vaseljenu, kako su nama ljudima pokazale put ka spasenju. Pamtimo i reči mučenika, reči svedočanstva da je živ gospod i da živi i u ljudima, Posebno reči naših mučenika Đakona Vakuma koji polazeći na stradanje kad je rekao Srbije Hristov ne boje se smrti ili reči mučenika Vukašina koji je onome koji ga je vodio kao ovcu na zaklanje. Smireno kao ovce ili bolje kao jagnje rekao Samo ti sinko radi svoj posao I te eto na izgled jednostavne i proste ljudske reči Upravo imaju ogromnu silu Jer je koren njihov u reči Božjoj U evanđelju A kada bismo braći i sestre gledali Koje su to reči, koje su to najveće reči koje je ikad izrekao jedan smrtni čovjek? Upravo njih bi smo trebali tražiti u evanđelju. I upravo nalazimo ih danas na ovaj današnji praznik. Reči, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Ove reči smirene sluškinje gospodnje presvete bogorodice jesu reči koje su pomirile nebo i zemlju. Kroz te reči upravo čitavo čovečanstvo ponovo stupilo u savez sa Bogom. Savez koji je Eva svojim neposlušanjem razrušila i odajenog neposlušanja božje prokletstvo nad svima nama i izgnanje iz raja i plameni mač i zabranjen pristup u raj ima koliko da je bilo pravednika i ljudi koji su čeznuli za gospodom i tvorili volju božju u raj niko nije mogao ući I davo je gospod i zakon i zapovesti i kroz proroke govorio, ali ljudi su se kvarili sve više i više, bivali sve dalji i dalji od Boga. I znao je gospod to i preno što je stvorio Adama, da će on sam morati da siđe na zemlju, da postrada za nas i tako razrušeni savez ponovo uspostavi. Ali zna gospod, zna gospod i on nam je istvorio, onas on se istvorio i slobodnu volju nam dao i zna da bez naše volje taj savez ne može se postaviti samo sa jedne strane. A za taj sasud u ime celog našeg čovečanstva treba je da izabere gospod. Prvinu ljudske prirode Biće pod svih nas Kroz svu historiju, Najsavršenije i najčistije I upravo to je bila Presveta Bogorodica Rođena u vreme Kad je čitav svet Čezno za izbavljenjem Kad je svet ležao Do tada nezamislivoj Tami Kad je rimsko carstvo dostiglo svoj vrhunac Ali kada je I dolopoklonstvo dostiglo vrhunac svoga besmisla I počelo žive ljude, rimske careve, da obogotvorava I rođena je presveta bogorodica Od starih i bezdetnih roditelja Joakime i Jane Više molitvom isprošena nego ljudskim sjedinjenjem I uzrastala u čistoti i smernosti I kada se vreme ispunilo, ona je stavljena pred ispit. Datio je izbor u ime svih nas, u ime svog čovečanstva, da začne i da bude majka gospoda našega. I ona je imala, kao i svimi, slobodnu volju da odbije ili da prihvati. I mogla je reći, Ne, ja sam izabrala devstvenost, nađite nekog drugog. Ali smirena Marija, smirena Majka Božja i smirenja, govori te reči, možemo zaista reći, najznačajnije za čitav ljudski rod. Evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Tim rečima njenim prihvatanjem, dakle, uspostavljanje novi savez Boga sa ljudima. I on, Bog kome slava sva vas i ona tesna, i ne samo vas nego koji nema ni mere ni granice, seljava se u utrobu presvete bogorodice. I on kome je i nezamislivo da može imati telo, dobija telo, I on koji je toliko neizmjerno daleko od naše prirode, postaje jedan od nas. I kako se u troparu praznika kaže, danas je početak našega spasenja. Upravo danas. I zato je to tako veliki i tako radostan praznik sa celo čovečanstvo. I tu se reč ljudska najviše približila reči Božjoj. A danas, danas čovečanstvo je ponovo u velikoj meri, pa možemo reći ne samo svo čovečanstvo van crkve Božje, i mnogi mi koji smo u crkvi zaboravilo na taj savez, zaboravilo i na blagodarnost i uopšte i ne možemo ni da do da naših duša da dopre dubina Makog praznika, a kamoli nekog ovako velikog i ovako dubokog. I reč koja nam je data da slavimo Boga, da blagodarimo, reč danas korišćena za tako prljavu propagandu razvrata i mate, propovedi za sticanje materijalnih dobara I to razvrata već tako, tako prljavog da je, to, da je to već teško i zamisliti. I u ono vreme je govorio apostol Pavle da je sramno govoriti što oni tajnu čine. A danas je sramno govoriti šta se javno čini. I zaista se svet približava onom drevnom Sodomu. A ako nastavimo i prevazićićega i tako to biva kad se koren reči otrgne iz reči božje kad se misa ljudska otrgne od uma božjeg onda pala ljudska priroda nezasito teži kad nu pakla Ali mi da ne budemo takvi, već svoje reči uvek držimo za reč Božju. I uvek imamo potvrdu u evanđelju za sve što mislimo i za sve što govorimo. I osvećujemo naše reči imenom Božjim, molitvom i čitanjem reči Božije. I uvidimo svu nakaznost i svu besmisao sveta koji u zlu leži, trudimo se koliko možemo da se ne sjedinjujemo sa njim. I za pomoć svakda molimo presvetu Bogorodicu, koja se eto toliko žrtvovala za nas i koja nam kroz sve ove vekove pomaže, pomoći će nam i sada, samo je podražavajmo, I u smirenju, najpre u smirenju. A ako steknemo smirenje i blagodat Božja, useliće se u srca naša i daće nam snage da prođemo kroz svu nečistotu ovoga sveta i kao kroz oganj čisti dođemo do naše gospoda, kome sa ocem i duhovneka je slava u sve vekove. Amin.